Третата лекция гностичният Христос. Тук ще разберем какво представлява Христос от истинска гледна точка, гледната точка на мъдростта. Третото същество Христос е гносис на Бога, откровение на Бога. Христос е произлязал от любовта на Бога, а Сатана е произлязал от гневът на Бога. Това са две различни сили на Бога, значи Христос е произлязал от любовта на Бога, а Сатана от гневът на Бога. Христос е дошъл в света, за да покаже плерома, целостта, първо за да може човекът да се завърне в нея, тъй като хората са половини, мъж, жена и така нататък, даже не са и половини. Плерома принадлежи на Бога и на Божествената област. Дървото за познанието на доброто и злото е лишено от плерома. И затова този свят се стреми на някъде, върви на някъде, но не знаеки къде. Дървото за познанието е падение. Луцифер е паднала мъдрост. А Христос е неродена мъдрост, която носи съвсем друго знание. Знанието за Плерома, пълнотата, целостта, Андрогинат. Христос е Андрогин. Цял. Той няма нужда да се ражда от майка и баща, както и Мелхи както и много други. Така, любовта, която има Христос към Бога е Абсолютно андрогинна, тотално цялостна, неизменна. Тя е по от мъжката и женската любов. Тя е космична и цялостна. Тя е отвъд разделението. Христос казва гносицата е андрогин. Това е тоталното съзнание. И не случайно той е послушен до смърт, не до някъде. Той е послушен тотално. Андрогинът това е методът да възприемаш Бога тотално. В този свят човек се опитва да вярва, но вярата не те прави цялостен. Тя те обединява с Бога, но не те слива с Бога. Значи вярата те обединява с Бога, но не те слива с Бога и не те прави андрогин. Вярата е само една подготовка. Човекът не може да разбере и осъзнае, че не е никакъв пол. Тъй като тук иллюзията е много силна. Човек не може да разбере, че не е никакъв пол. Както казва учителя, нито мъж, нито жена. Разбира се, на ниво душа. Ако човек е стигнал до ниво душа и е дух. Той не е пол. Но на ниво ум, на ниво разделение, на ниво когато човекът е разделен, той е някакъв пол. Но учителя казва, какъв пол имаш ти, когато отидеш в другия свят? Въобще какво знаеш за пола? Но тук, в този свят, понеже ти си разделен, ти си разцепен на две и понеже тук иллюзията е много силна, ти си мислиш, че си човек. Мислиш, че си мъж, мислиш, че си жена. И даже търсиш някаква половинка. А то всичко е в тебе, защото царството Божие е в тебе. То е в тебе, но в твоята дълбина, в твоята бездна. Гносисът казва, Ева беше окултно родена, без помощ на жената. Христос беше също роден от жената без помощта на мъжа. Бог няма помощ от мъжа за да роди Христос. Ангелите също са андрогини, но човекът е просто разделени. Христос не е роден от Мария, а се явява чрез Мария. Забележете разликата. Той не е роден от Мария, само се явява чрез Мария. Христос е чистата любов, а Адам е допуснал желание. И тогава Бог му дава пол. Щом има желание, Бог му дава пол. А желанието, това е сънят. И затова това Андрогинат казва. Първата и най-голяма заповед. Христос, който е казал, Андрогинат Христос казва. Възлюби Бога, не ближния. Това е второстепенна заповед. После ще разбреща заповед. Първо разбери първата заповед. Възлюби Бога. Чистото слово е също андрогинно. Говорим за абсолютно чистото слово. Пречистеното. То е цялостно. То е единно. И то е тотално. Когато пожелая може да влезе в Бога, чрез свръхконцентрация. т.е. чистата тоталност. Андрогинът, Както виждате, това е широко понятие. Това е съвършения човек. Това е духовното съвършенство. Божествената цялост. Древният Хермес, древният Тод казва, Нетера, нетера, т.е. Бог, е преизпълнен с двата принципа. Той е съвършенно цял. Значи Бог е съвършенно цял. И затова, той винаги ражда всичко, което реши да създаде. Няма нужда нито от мъж, нито от жена. Цялостното няма нужда да ражда от мъж и жена. То си е цялостно. Докато половинките трябва да се събира, трябва да раждат, какво ще родят, това е друг въпрос. Значи, цялостното, андрогина, то ражда всичко от себе си. Както говорихме, ми, даже и русалките. Защото е цялостно. Така, така е роден и Мелхиседек. Абсолютно никакви родители. Нито баща, нито майка. Директно и пряко от Бога. Бог не е ограничен. Бог има методи за всякакви видови раждания. А този човешкият начин той просто е нещо изостанал. След време ще бъде казва учителя. Сменено и подобрено. Така. Значи, така е роден и Мелхиседек, както казва и писанието. Без родители, без баща и майка. Просто няма нужда от тях. Мелхи седеки същество от древния свещен род. Непадналите нефилими, т.е. непадналите богове. Той е другстранен и мистичен спасител на човечеството. Той е прадревен логос, абсолютно чисто слово. Смятайте, що ме бил учител на древния ТОТ, за какво ниво говорим. Той е бил главен ръководител и жрец в храма на Слънцето в Атлантида. А Тяхути е бил, т.е. ТОТ или Хермес, негов ученик. Но за мъдростта на Мелхиседек, който има и друго име в Атлантида, наречен е цар и жрец, Атлант, царя на Атлантида, после слиза с друго име Мелхиседек, царят на Агарта. Ще говорим за специално по-нататък за неговата мъдрост. Наричен на Атлант. И така, Андрогинът Христос не се нуждае от общество. Става проза човешко общество. Не се нуждае от колективна форма на живот. Той съществува в Бога и е напълно самодостатъчен. Че напълно самодостатъчен, напълно преизобилен. Няма нужда от хора, отношения, общества. Казано по друг начин, висшата реалност е единна реалност, а не разполовена. Андрогинността, това е безсмъртната цялост. Завръщането в андрогина е унищожаването на този свят. И на целия космос. Забележете какво казва Гносиса. Завръщането в андрогина, в целостта на човека, за което пречи и цялата държава, и много хора, и знания, и така нататък. Дълъг разговор. Какво ли не пречи, но човекът е длъжен да се завърне там. Истинския храм е там, истинската църква е там, Бог е там и преизобилието. Андрогинат е предвечното древно състояние. Андрогинът Христос няма нужда от света и от космоса. Той живее в Отец и не се храни с този външния хляб. Той се храни с свръхестествения хляб и затова е казал, не само с хляб ще се храни човека, не само с външни неща. Казано по друг начин, Отеца е неговата храна, а не света и не космоса. Значи отец е Неговата храна, а не Света и не Космоса. Андрогинът е състоянието не човек. Състоянието Бог, за което Библията казва Богове сте. Означава Андрогини сте. Откъдето е идеята, както ви казах, цялостни, Богове сте. Завръщането в това състояние се осъществява чрез Самадхи чрез гносис, чрез истинско просветление.